Sundezi të gjithëve. Libri i sotëm titullohet Yoga e vetë-hetimit nga autori Ramaji. Dhe kjo në fakt është esenca e Ramana Maharshi, meditimi jo-dualistik atdajta për iluminizim. Dhe nëse ndoqët librin Kush jam un nga Ramana Maharshi, kjo është në fakt një shtesë e atij libri e cila shpjegon më hapur Më njërën se si vete e timi në vetë vete mund të bëhet Bazuar kjo nga teknikat e ramën a marshit duke përdorur Pyetjen kush jamën Po futem në kapitullin e parë tituluar Ti je mjeshtri ose ti je sklavje Rama i filon duke thënë se vete e timi Nuk është një qasje pasive e vëshkimit në daj meditimit është dinamik dhe i sigurt Ndërsa praktika juaj e vetë e timit, ndërton forës, ju du të jeni në gjëndje të vini redë qëto mendim dhe të përbalenim e të. Kjo është mënyra se si, si arinim në gjëndje në vërtet për mendim, pa që në vërtet dhehe është një sublime. A i thotë se kur nuk je i vetë dishëm dhe zëgjuar për qëto mendim në rritje, në vetëm pak sekonda i gjën vete në një rrugëzimi, në asë një vënd, asë kundi të vua i tjesë. Dhe kjo është arsyeja pëse vete timi është i vështirë për shumë njërës Sepsa ta janë të varur nga të menduarit Ata besojnë mendimet e tyre dhe identifikojnë me to Ata nuk e kuptojnë se përoj i vazhduhe shumë i tyre i mendimeve është i varsi i ashtë kontrolit A i vazhdojnë duke thënë se nëse doni të jeni të lirë nga vujtjet Duhet të bëjnë i zotruhe si mendimeve të uaja dhe mënyra e vetme për të qënë mjeshtri mendimeve tuaja kur shto mendime është një vjetë dhe si mund shmi lumë të risuaj është të jeni të vedishëm përse cilëm prej tyre dhe të sregoni se cilit se kush është shefi i vërtet Nëse jeni si shumisa njërësve mëndja në këtë rast është mjeshtri dhe ju jeni robi është natyra e mëndjes të lejoj vetëm dy mundësi është mjeshtër ose ju jeni mjeshtri. Kush nuk është zotë, bëjt sklavë. Do të ishte mirë nëse të gjithë mund të ishi miqë dhe thjesht të shkoni mirë. Mëndja nuk do të alejoj këtë. Mëndja sil një shpatë. Mëndja sil ndarje, konfuzion dhe vujtje. Mëndja duhet të nushtrojtë ose të bëjt sklavë. Kjo është jeta juaj. Pra, a do t'i jeshtë të të rrues, apo do t'i jeshtë klavë? Zjedhja është e jotja. Rama i vazhdo në tani duke shpërndar dy teknika të vetë kërkimit me dy hapa. A i vazhdo në duke thënë se ju e përdornja të për të përbaluar mendime dhe për t'i rëzuar ato për sëri në heçtjen e zemrës. Kur linjë mendim apo përvoj, ju përbërës një ku shë ka këto përvoj. E ndi kur kjo nga një tjetër pjëtje. Për nga vini ju, nëse jeni të njorë me mësimet e rama marshit, er, më në marshit, atëve erë të pak të një intelektualisht, tashmë e dini përgjishën e pjëtje së dytë. Mendimi unë vjen nga zemra, nga tje ku të gjitha mendimet vinë. Filojnë në zemrë dhe shkojnë diri në kokë. Disa njerëz janë në gjendje të përjetojnë në zemrën në të djathtë, dhe siç Ramana e përcakton, ky është vendi i saktë nga ku mendimet lindin. Ajo korrespondon me çakrën shkakësore, një vendodhje vërtet që mund të ndihet në trup. Shfumisa e njerëzve kanë dëgjuar për veten e timin si kush jam unë. Kjo metodë me dy apa e ndan atë pyetje të, të përgjithshme në një sekuencë logjike me dy pjesë do të suese shumë efektive. Pyetja, ku shë ka këtë përvoj depresioni, dhe përgjigja është mendimi unë, më pas, më pas përjet pyetja. Nga vjendi, a i shë ka këtë përvoj, përgjigja është zemra. Dë pyetjet nuk janë një formule ngurtë, Pyotja e parë mund të jetë në formën e kush për e kalon këtë mendim, ose ndryshe, kush e ka këtë emocion, ose një që ka tjetër që funksionon për jo. Pyotja e dytë nuk duhet të jetë një vëndis aktuar në tropë, është kryuar për të thyër identifikimin tuaj me mendimet tuaja. Këj identifikim përfshin ilusionin e përrapur se mendimet tuaja e ka në originë në kokën tuaj. Vërtetë, Ato për shfaqë në kokën të uaj, por nuk kanë lindur në kokën të uaj. Herët avon, do të shini që mendimet të uaja ngrienë si për. Qëlimi i vërteti vetetimit nuk është të vazhdoj të përsërisë, kushtë jamun, si një mantra. Qëlimi është bjesh në zemër, ju bini nga koka në zemër. Vetetimi është një udhëtim ku bie në zemër në të ndër. Juri zbuloni se mërën tuaj dhe më pas jetoni për i saj. Dhe kështu mund të kaloni nga të jetuarit në kokën tuaj dhe ndije kja e mendimeve tuaja, në të jetuarit në ndije nja tuaja intuitive dhe duke ndije kër se mërën tuaj. Në botën përëndimore, në mësojmë të kemi frik nga idea për të bërë atë që në thonë ndije nja tona. Emocionet negative prodhojnë nga mendimetës. Gjismon ka mendime dhe isëri për të përshëshëruar me emosionet negative. Emosionet dhe mendime të si janë të përsirën në kokën tuaj. Në të kundërt, ndjenjat që burojnë në zemrën tuaj të pasër të pandotër janë pozitive, të vërteta dhe të bukura. Ndjenjat e pasërat të zemrë suaj vinë nga qënja e pasër nga pasha e vërtetës. Vetë natyra i që një suaj të vërtet është pasha, dashuria, lumëturia dhe mshuria, kënajësia dhe përmbushja. Ramaj vazhdo në tashmë me teknikën me dy hapa, duke shtruar pyetjen e parë, se kush për e kalon këtë përvojë? Merë një shëmbull, një person është jarë zakonisht i mërsitur me dikë, dhe i thotë, o, janë shumë i mërsitur me gjonin. Pyetja mund të bëhet Kushe ka këtë përvojtë të të qëni të zemëruar me gjonin? Dikush mund të thotë Unë e er kam E po, kushe jeni ju? Nuk u zemëruve me gjonin 5 minuta më par Kush ose të shfarë është taktësishtë Që mund të jetë në regull me gjonin 5 minuta më par Dhe tani të jetë jarësakonisht të zemëruar me të Ju po thoni Kushe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t uni jam i semruar me të. Pra, zemërimi ka lindur. Ju jeni identifikuar me të. Në këtë deklaratë fshihen disa besime që mund të mos jenë të dukshme për ju. Një prej tyre është: Ky zemërim është i imi. Një tjetër besim është: Ky zemërim është rithmeje. Pra, ti ose ky un që po e përjeton këtë përvojë beson këto dy gjëra kjo sëmërim më është i imi dhe ka të bëjë me mua. Por a është e vërtet kjo? Për të qenë më të saktë, a është e vërtet kjo për atë çka ti je shpirtërisht? Cudo që ky un, që ka të përvojë dhe beson se ky sëmërim më është i tij dhe ka të bëjë me të, duhet të jetë një mendim. Nuk mund të jetë vetja jua e vërtet, vetëm mendja. Vetëm vetja i vetëshuar, vetëm mendimtari, unë, mund të aketa të përvojë. Përvojëa e të qënit i zemëruar me gjonin, është objekti në këtë rastë. Përjetuesi është pse u do vetja, zemërimi është përvojëa. Ju si mendim jeni përjetuesi. Kë nuk je ti vërtetë, vetja jua e vërtetë nuk ka përvojëat të tila. Vetja jua e vërtetë është dëshmitari pa mundimi këtështë syre përvojave pra kushtoj që delë për para si subjekti përvojës është mendimi und kur jeni të ndriquar deklarata isë mëruar me gjonin e ndë mund të lindës por nuk ka asë një un apo mua që ta pohoj dhe ta marë prënësine saj asë kushtë brënda jush nuk ngrijet dhe thot kjo ka të bëj me mua Këtu bëhet fjallë për asë këndë. Gjëndja emocionale, i zemruar me gjonin, lindë, bërnda një pranjet i gjërë dhe të hapur, vjenë dhe shkonë. I zemruar me gjonin, është një re që në tonë një qelë të madhë pluhë. Asë kush nuk është në shtëpi për të pohuar këtë mendim, këtë emocion, këtë histori. Pra, Istoria mendimit e mocionit të zemërruar me gjonin, vjene shkon, më bërin, për nuk meret as një dërges për i saj, pasaja ju largohet. Nëse nuk e merë një dërsimin, atë erë paketa nuk është e juaja, nuk a shën kure jotja. Nëse nuk e hidh një grepin, o, oh, kjo është për mua, për të kapurat të pako. Nuk mund të akap një atë. Atëherë, kushtu nuk kapeni për isaj, nuk asë një të izoluar që të thojë, hej, kjo pako është për mua. Vini re, se kjo është për te i vëshkimit, ajo që zakonisht në nguptojt me vëshkimin është shikimi. Jeni tëftot ose të largët, ju jeni duke shikuar, por ndryqimi nuk do të tho të dëshmosh apo të shikosh në këtë mënyrë. Iluminizëm do të thot vetëm pranie e hapur. Nuk ka njeri në shtëpi që të kërkojë pa konstitutën si, si rezultat, edhe kur pahoja dorëzohet. Ajo nuk qëndron. Nuk ka njeri që ta pohoj atë. Askush që ta mbajë atë dhe askush që ta refuzojë atë. Pasti si pyet, kush e ka këtë përvojë? Më pas vjen pyetja e dytë. Për nga vini ju, nga vjen ky që përjeton këtë përvoj negative të përsirjes me ndimin dhe emocionit. Ajo përjetojt në kokë ose në tru, por a është vërtet prej se nga ajo vjen. Ju mund të mërë një përgjishën nga semra ose diçka e tilë, ose pëtja e dytë mund të arëzoj me ndimin në semrë. Në një vënd më të thell të ndjenjës që zakonisht ndijet në gjoks, ose në qëndër, ose në të djast. Këto mund të aqqua një kore në tuaj. Zemrë është ndjenja juaj e pasër e qëndjes, ose ndjenja juaj e eksistensës të thjesht. Pa atë ndjenjë ose ndjesit të eksistensës tuaj të pasër e esenciale, atër er me ndimtari juaj, unë, a i që thotë, unë jam ky, apo a i, nuk do t'i referoj as kujtë apo as një qëj e fare. Do t'i ishte vetëm një mendim tjetër kalimtar. Ajo që e bën mendimin unë, mendimin unë, është kjo ndjenje përullur e egzistimit ose qënjes. Nëse jeni të njorë me shprejen, unë mendoj, prandaj, unë jam. Ate erë për ju themë se është krejtë e kunder ta. Realiteti është i tilë. Unë jam. Pra ndaj unë mendoj Më të shkosh pa mendime dhe të të ndi e shende se egziston Shkisa tuaja e nde funksionojn Ju e nde keni emocione dhe ndjesi trupore Për para së vecuare së vogël unë është jam Qënja është e para dhe është e heshtur është burimi Nuk ka mendime është mitra ose ndryshe burimi i mendimeve. Rama i vazhdonë duke shpjeguar hartën e rrugës së vetetimit dhe duke thënë se kura i punon me dikoj që është duke bërë vetetim ose diskatë njashme, është se pari të përpishet të zbuloj se ku studenti është në procesin e vetetimit. A i theksonë se ka sërgjitur njërëzi se si të bëjmë vetetim për i vitesh dhe asë një për i tyre, Nuk ka është villuar një model ose artë. Ka një sekuens të të aktuar një orish ose së bulimesh që sakonisht ndodhi në një rend të të aktuar. Një një gjëtë duhet të ndodhë dhe pasaj mund të ndodhë tjetra. Unë do t'ju au shpjegoja të sekuens, në mënyrë që të keni këtë pasjyr dhe të keni këtë një ori për këtë proces shpirëtëror. Ju mund të kuptoni se ku jeni brënda ti procesi dhe ta linja të një ori të depërtoj në juë. Ju mund të lini krim t arin t të arinë tuaj të mbrëndshme, gjeni ju në tuaj të mbrëndshme shpirëtëror të punoj me këta. Në filim ju jeni duke umarë me shumë endime gjatë gjithë kosë dhe është si praktik goditëse. Mëj mira që mund të bëni është të bëni një lëkundje me dy hapat e timit dhe të shpresoni të rësoni me endimet. Nëse po vazhdoni pyetjen, ku shë kak të përvoj, dhe më pas duke bër pyetjen e dytë, Ju jeni shumë mirë. Në fakt, në këtë fazë të jeshme, është e pa mundur të jesh i veddishëm për shto mendim të vetëm. Ka shumë prej tyre. Nëse jeni si shumisa njërzve, jeni të përmbytur gjatë gjithë kosë me mendime stresuese, të pushtuara nga njërë tek mendime shë negative. Shumë njërës me zi pëmbjetojnë. Ata janë si një i burgosur që jeton me ushqim dhe ujë. Ata nuk janë të lirë. Mëndja e tyre është në krye. Ata nuk e kupojnë si janë të burgosur nga mendimet e tyre. Mëndja e tyre është një dhe tyre të mershme. Mëndja e tyre i mban ata në në shëli burgu gjatë gjithë ditës. Ku do të përfundoni, është pikërisht e kundër ta. Personi që filon është i mbingarkuar nga këto mendimet të shumëta si valja e batitës pas valjës të të muese të batitës. Situata është jash kontrolit. Në filim është të natyrshme të mendosh, qëfar mund të bëj me këtë mëndje. Ju besoni se e keni vërtet këtë entitet mendor, se e zotëroni atë dhe jeni ju ajo. Me gjitha të, Ajo për po ju kontrolon dhe ju bëndë pak nashur qëto ditës Kjo nuk ka kuptim është i paradoks si vërtet ndoshta Kur vendosni se doni të slirojni nga mëndja A të irë er filloni të etoni mëndjen Bëjni vete së pytjen Qfarë është mëndja? A eksiston vërtet një gjët tjilë si mëndja? A mund të shpëtoj vërtet për isaj? Kur më në fundë shikoni drejtë mëndjes, shini se nuk ka një të tilë si mëndje. Ka vetë mendime. Ju s'bulloni se si të jeni të vedishëm dhe të pranishëm me mendimet të waja. Ju jo, nuk i largoni ato. As nuk kape një pastyre. Gjithashtu, as nuk i ignoroni ato. Thjeshtë jeni të vedishëm për shto mendimë. Gjeni qartësisht të vedishëm përse cilëm për e tyre në një mënyrë të freskët të gjallësh për blyese. Disa gjëra fillojnë të ndodhin këtu. Ju keni një aftësit të re për të qënë me mendimet tua ja. Jo vetëm që jeni më të vedishëm për to, por jeni në gjëndje të njëni ato asa për të ndodhin. Ju vini re se ato në ngrien. Ju madje, mund të jeni të vedishëm për një mendim pikërish këra i shfashët dhe filonët në ngrijet. Kura arrini në një pikë të saktuar të vetë e timit, zakonisht bëjnë të vedishëm se besimi se mendimet vinë nga koka juaj nuk është i saktë. Ju e përjetoni vetë këtë se mendimet tua janë ngrije në lartë. Mund të mos jeni të sigur të se nga ngrije në saktësishtë, Por e dini se koka juaj nuk është burimi i mendimeve të uaja. Një vënd më i thellë në ju o si një piesë më i thellë e juaja është burimi i mendimeve të uaja. Kë vënd më i thellë në shafër vete së tënde të vërtetës që është plëtsisht i lirë. Kë kapitull fletë për të bushuarit në zemër në dërsa vërin i mendime të uaja. Ramaj vazhdonë duke dhe theksuar se ndërsa qëndra i gravitetit të gjëndjes tuaj naturore bje përshët, ju stabilizojni në ndjejnë e pasër, ose ndjejnë e pasër të të qënurit, ndjejnë e në egzistensës, në zemër. Egziston një uria e dritë për dritë, përvoja që mendimet në të vërtetë ngrien nga zemëra për të shkuar të koka. Kjo ndozin gjatë gjithë ditës dhe shumë herë në minutës, është një gjojë pandër prerë. Pra, kështë shapi i parë drejt lirisë të vërtetë. Jo nuk jetoni më në kokën tuaj, nuk po shryteni më në atë lumë mendimesh, ta një ju po filoni të jetoni nga zemra juaj. Dhe kjo gjithashtu zvoglon numerin e mendimeve dhe nga dalëson në mënyrë dramatike mendimetë disa njerëz nuk ndërziejsohen për zemrën. Në vend të kësaj, ata bëhen të vetëdijshëm për një lloj hapjeje ose habësire. Shihet se mendimet lindin ndoshta e fluskojnë nga kjo habsire, por kjo është gjithashtu në rregull. Marrja në kontakt me ndjesinë e zemrës në trup është e dobishme, por nuk është e nevojshme. Pika e parë është të zbulosh zemrën dhe të fillosh të jetosh atje të fillosht të jesh atje në meditim dhe i gjithashtu në jetën e përdiqme. Kështë momenti i pari së rik i fillimit të stabilizimit në zemër, të cilin mund të apërshkruani si ndjenja e pasër i qënjes, që nuk ka mendime në të. Pika tjetër, është ajo ku ju keni aftësin të vini red gjdo mendim të vetëm për të pakët në disa minuta gjatë meditimit. Përirja juaj do të vazhdoj të jetë të vëreni mendimin dhe më pas të ndishtënja të deri në kokë, sepse kjo është ajo që është mësuar. Po e vëreni se ngrjet nga zemra, por nuk përshëndroni po në zemrë. Ju përshëndroni në zemrë, ju përshëndishtënja të nga zemrë, deri në kokë. Më pas, ju mund të kapni të qitha mendime të uaja, por shëndroni në zemrë ndërsa shkizni që mendimi fillon të ngrijetë, ju nuk pojë ndishtë një atë tashmë. Edhe nëse e bëni këta, ndërsa shkizni që mendimi fillon të ngrijetë, si është mos e ndishtë një atë, ose nëse e bët këta, kthe uni me një herë në zemër. Nëndërsa filloni të jeni të vetdishon për qdo mendim për të pakët në disa minuta, Së bashko me të qëni t'i vedishëm se si mendimet dalin nga ju si zemër, ju filloni të kuptoni se mendimet burojnë nga ju si zemëra. Ti e kupton që jenë nëna për t'i gjitha këto mendime. Kër nuk jeni më duke i ndije kër mendimet tuaja deri në kokë dhe duke u përfshirë me to atje, ju filloni të shini sa jo që e bën botën të duket reale janë mendimet tuaja. Keni marë energjin tuaj, jetën tuaj, shpirtin tuaj, vetën tuaj të, të vërtet dhe keni përdorur atë për t'u identifikuar me këto mendime, për t'i investuar emocionalisht në këto mendime dhe për t'u zhytor në këto mendime. Kjo është si të kryosh një kinë ma dhe t'ani po shikon filmin tëndë, por ke aruar që ti e aji që e ke kryuar t'i një gjithën këtë të jetosh në zemër dhe të vëresh mendimet që lindin, është si një uria e të diturit që ishetia i që e shkruajte këtë skenar. Ndërsa stabilizojnë i mëtej në zemër, zbuloni pasërtin sublime, pashen, lumëturin, dashurin, haren, mirësin, dëmshurin, kënajsin, gëzimi dhe përmbushjen që jetojnë në zemër. Të gjitha ndjenjat e mbrikullueshme pozitive janë të natyrshme për zemrën. Të gjitha këto ndjenjat e bukura jetoj natyrshme në zemrë, sepse nuk ka fare mendime në të. Pra, nuk ka asë që për të përtsharë, për të ndotur, për të mëhuar apo për të kryuar konflikt. Këto janë të gjithave primet e mëndjes, të mendimit dhe të mendimit unë më spesifikishtë. Kur nuk ka mendime, është ashmë e pastor, është pasërtia që është para nocioni dhe lëvizjesë së mendimit. Nuk ka mizë në vaj, është një fjallë. Kjo zemre, pastor, është pa mendime. Ju bëheni që s'një e më të sakë në vëshkimin e mendimeve që dalin nga ju si zemra. Ajo që ekspozojt për fundi mirë si rezultati kësaj saktësie është mendimi i fsheur i mendimit unë. Kjo është arsueja e vërtet pëse ju duhet të arini në pikën ku jeni të vedishëm për qëto mendim për periuda korejës gjatuljes në meditim. Ndërsa pësira midis mendimeve hape të bëhet më e madhe, mendimi i vetëm kërjesorë mendimi mbret ose mendimi i trurit pas të gjitha mendimeve të tjera ekspozohet dezbulohet i zhveshur ashtu siç është kjo është mendimi unë ky është një kapitull i cili flet për mendimin unë i cili është organizatori i fshir apo mendimi i qenit të madh the big dog ndryshe do të thënë më shumë se në këtë mënyrë Dhe kjo është mendimi për të cilin foli Ramana Marshi. Ramana e shuajtja të mendimi, unë jam trupi. Kjo mendim fshijet pasi gjitha mendimeve të tjera, nëse nuk e kaloni me zela të tur mendime shqo aji për ju edhë, atërë nuk do të arini kur të ka i. Aji është shumë i mirë për të fsheorë, aji është shumë i mirë në shpërqëndrimë. A i ka shumë truke, shumë lojra që luan, a i është ekspert në të gjitha këto. Por, nëse kini qënë të kujdeshëm, të përpik të të sakë në gjurëmimin e këtyre mendimeve, atër ajo që do të ndodhë është se bëshlojqit e mëdha fillojnë të shfaqen mi disë të cilit mendim, dhe në ato apsir mi disë mendimeve. Përfundimisht ajo që ndodh është që ju shihni vet mendimin un duke u ngritur sipër nga zemra. Ti e di tashmë që është mendimi un. Ti thjesht e njeh atë tani. Ti e di. Ky mendim un po del nga zemra. Një tjetër kapitul flet për sa hajën nxeh përbërin e pikës së sëmundjes së ngrir. Kura ma i thotë se pasi të jetë eliminuar mendimi unë, të erëgju keni vendije të pasër ose realizim të pasër të zemrës ose të vetë vetës, dhe më pas ajo që ndoës janë të sajgjëra, më pas ju përjetoni absolutin ose vetë vetën. Mendojt krejtësisht për mendime, nuk ka fare mendime në të, Në termate të qënit një qënit një njërzore dhe bërja jetës përdiqme, qëhet sahaja, që do të thotë ndryshe gjëndja natyrore, që do të thotë se thjesht nuk ka mendime fare në të. Êshtë krytsisht e natyushme dhe është krytsisht e letës. Êshtë si një gjëndje meditimi, por karakterizohet nga asë një vëmëndje. Kështu që ndo një erë qëhet jo meditimë, Jo, nuk mund të të përshëndroni vëmëndjen, dhe kjo përshkak se e i fiksimive dje se quajtur vëmëndje, është tretur. Nuk ka asë gjë për të shkryar dhe nuk ka asë një instrument të shkrymi, nuk ka asë një tabel për të shkryar. Pra, kjo është arsueja pëse gjëndja natyrore mund të rruet pas forësim, se pëse, pëse është aty gjatë gjithë kohës. Vëmëndja është një formë e ngrireve dyes që mëndja e përdorë si një siro laps ose laps për të shkruar të gjithë për mbajtjene saji. Por, pas një shënues, nuk mund të shkruaj më. Por, edhe kështu, enden do të ketë mendime dhe emocione. Por, a i entitet që e njihje më parë, që t'i e thërisi e mëndje, nuk do të mund të funksionoj më. Gjëndje tuaja subjektive do të jenë përshkak të karmë suaj, asë jë tjetër. Pasit të jeni vendosur për gjithmon në gjëndje në përmendim ose në gjëndje në sahaja, gjëndja natyrore kjo, që do të thotë se e keni realizuar vetë vetën, atërgjë mund të keni mendime ose të mos keni mendime. Nuk do të ju shqetsoj, sepse mendimi unë është shtukur. Nuk ka asë gjë që do t'i pohoj ato mendime, t'i rëmbej ato, t'i afrojt ose t'i përpishet t'i largoj ato. Mendimet nuk kanë asë një rëndësi si do që t'i jetë. Një tjetër gjë që ndodhë është se ajo që keni përjetuar si botës, largojt dhe ajo që keni përjetuar si njërës të tjerë, largojt gjithashtu. Arsue e gjithë kësa e është se e gjitha joj, Ishte, vetë me ndime. Edhe në një nivel më të avansuar të iluminismit, ju endhe keni përshypjen, ka një bot atje. Kur mund të jeni me njërës, ju endhe keni ndjesin, është dikusha atje në atë trup. Ju endhe ndjeni pak densitet të lokalizuar këtu dhe ndjeni pak densitet në formën e ndikujtës e diqkaja atje. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edhe pëse mund të ndjeni shumë të qetë, mund të keni ende një ndjeni ka që të forë të botës sa të mendoni, unë duhet të të shpëtoj botën. Në të vërtet, nuk ka botë atje jashtë. Mënyra se si e shpëtoni botën, është duke parë se bota është vetëm e ndime. Në shikim të plotë të kësaj, bota është duket të, Me që ta një nuk ka një botë, mund të thuet kështu se bota është pëtuar tashmë. Bota plot konflikte dhe vujtje, ishte një ilusion. Kjo botët dukshme, ka dëndësinët të, ka substancë, rëndësi dhe një historinëve të vete. E gjithë kjo shkonë kur mendimi unë shkonë. E gjithë kjo absolutisht shkonë është dukur si të mos këtë ndodur kur. është dukur si kur të mos kishtë e gëzistuar kur. Nuk e gëziston dhe në realitet nuk ka e gëzistuar kur në të vërtet. Mund të thuash se është si kur po shikon një film dhe t'je di me shumë siguria absolute se ajo është vetëm një film. Nëse heroj në film vëtes, Junux është sa një sikur të ketë vdekur një person i vërtet. Po kështu nëse filmi ndalon, nuk do të thotë se ju do të vdisni, sepse është thjesht si një film. Do ta dini se e gjithë bota dhe të gjithë në të tjerë janë vetëm një film. Ashtu si një film. Ai nuk ka është i vërtetë. Nuk ka qen kur i vërtetë dhe nuk do të jetë kur i vërtetë. Kjo është se të shfarë pëndoste. Mendimi unë e pëllqehu atë filëm. Mendimi unë e kryoj atë filëm. Por, nuk ishtë asë një rale. Por edhe të thuar se është një filëm apo një ndër, do të thot t'ja për shumë përmbajtje e është më saktë të mendosh për diçka dhe pastaj të harrosh atë deri në atë pik, sa të mos kujtosh kurrë se mendosh atë mendim. Ato era jo nuk ekziston për ju, jo, edhe nëse në një kohë duket se ekziston për ju, jo, sepse vet kujtesa është harruar. Ky është një kapitull që flet për gëzimin e vetë realizimit. Rama i vazhdonë duke thënë se është një punë shumë e madhe të e që shqafe me ndimin unë një ere për gjithmonë, sepse ajo që është përjetuar është se gjithka është vetja juaj, nuk ka botë dhe nuk ka një tjetër, dhe kë është ndryqimi i plotës, sepse ajo që si është përjetuar është se gjithka është vetja juaj. është një gjë shumë e natyrshme, Paradoxin e këtë dhurat nga dhoti është se atë erë ju mund të keni botën dhe të tjerat, por ju e përjetoni të gjithë këtë si vetën tuaj, si kur të jetë i gjithë trupi juaj, është e gjitha vetja juaj. Ju e ndë mund të ndërve proni me njërzit, të ndërve proni me botën, por tani, mu ta bëni këtë lirisht vetëm pas jo ndjen limitimi ose kufizimi për shkak të tyre tani nuk ka dualitet nuk ka un apo ti nuk ka një deklaratë të tillë si un po përpiqem të kuptoj se çfarë do bëj me ty është vetëm un vetëm un universale vetëm vetja e vetme supreme Nuk ka asëgjë për të kuptuar. Nuk ka asëgjë që unë si vetja mund të bëjë ose dhëtë të donë të të bënde për këtoj gjithësirë. E gjitha si është po ndodhë. Por në fund të fundit asëgjë nuk ndodhë sepse nuk ka botë. Egziston vetëm vetja. Pra, ka një ndjenjë të një pashë jetë pasër diamanti. Nuk ka asëgjë për të kuptuar. Kjo është vetja juaj. Kjo gjë botërore është disi si një stolie, si një gjerdan ose kravat që mbanja po diçka tjetër. Sigurisht që egziston një përvoj e diçka e që mund të ashtuaj më botës. Egziston një përvoj e pes fisave që pëndodhë këtu. Por aje që ndodhë është që ne fillojmë të përshkruajmë atë dhe më pas shikojmë kalendarinë. Neshojmë se qfarë ditë është dhe sa është ora dhe më pasë temi. O, duhet të jemë në këtë vënd dhe të shokë këtë person dhe t'i bëj këto gjëra. Por, qfarë është i gjitha kjo? Këto janë vetë mendime. Ju përfshieni në të gjitha këto mendime në këtë shkallë ekstreme, sepse jeni identifikuar me trupin fisikë. Ju besoni sa i është bulimi identitetit tuaj. Këj identifikime trupin, këj besim unë jam trupi, këj është a i mendim unë. Pas i të keni rëmë pas këti besimi të remë, të keni rëmë në gjëndin e ekstazës që kryonë, ato i është faqet projekcioni i botës që shumisa njërës veshojnë dhe luftojnë në të. Por... Nuk eksiston në asë që si një botë e tilë, sepse vetëm vetja eksiston. E ashtu që e tura botës, është mendime të imponuar ambi një përvoj e tashme, e gjalë dhe papërshkryeshme, e cila është e pamundur pa ndjenjë primari intuitivet të ndjerët e eksistensës. Në vetë realisimin, ajo që ndodhë është se kjo ndienjë ndjerë e eksistensës sësjerojt në 100%. Ato erë kur ndienjë a eksistensës se që një suaj është sjeruar në këtë kapacitetës, resultonë se nuk ka vënd për azjo tjetër. Kë ishte dhe fondi i libritë, yoga e vetë realisimitë, mësimet dhe esenca e sri ramana marshitë. Ju uroj gjithë të mirat dhe faleminderit